Oroszország, Moszkva. Újabb 15 nappal később, 30 nappal a Kreml elleni támadás előtt. Nem fog senkit felhívni. A telefonját úgy is lehallgatják. Nyugalom. Aludni kell rá egyet. Oroszország egyik leggazdagabb embere így csitítgatta magát az ezüstkék Rolls Royce fantomban, mert nem tudott napirendre térni a történtek felett. Időre lesz szüksége, le kell nyugodnia. Hadd üljenek el a hullámok, győzködte magát. Csak aztán fog beszélni bárkivel is erről a találkozóról. A sofőr kifordult vele a Vöröstérre, most hagyták el a kremőt. Épp eljöttek Vladimir Putyin szeánszáról, mert Alexander Mordov csak így hívta az orosz elnök tarhálásait, szeánsznak. Tarhálásnak is persze, de ezt a kifejezést csak a szűkebb családi körben merte volna használni, mert már maga a szó szóhasználat is felségárulással ért fel. Tarhálás! De hát ezek a találkozók akkor is erről szóltak, semmi másról. Az oligarhák vagyonának udvarias mégis könyörtelen megcsapolásáról. Putyin néha belenézett az államkasszába, és ha üresedni látta, akkor magához rendelte az ország leggazdagabb embereit. Véleménycsere, ezt mondta nekik, az urak tanácsát szeretném kérni. Még ilyen szűk körben sem tegeződött velük. Aztán persze elővezette, hogy valójában már megint pénz kell neki. Amióta Ukrajnában kalandozott, egyre több pénz, egyre gyakrabban. A felelősség teljes üzletember egyben igaz hazafi is. Érti a szülőföld szükségleteit, mondta nekik egy órával ezelőtt Vladimir Putyin a rájellemző semmitmondó mondó pátosszal. Oroszország tizenkét leggazdagabb embere ült vele szemben a Kreml aranyban fürdő Szent Katalin termében. Hatalmas, tátongó üresség kellős közepén a húsz méteres plafonboltozatról lelógó mázsás kristálycsillárok alatt. Aranyajtók, aranykörasztal, aranyhímzésű kárpitok és színaranynyal festett fotelszékek vették őket körbe. Putyin ezt szerette, a csillogó pompát. Aki hazafi, az nem rejtegeti a vagyonát külföldön, offshore cégekben. Az orosz elnök olyan szigorú tekintettel nézett végig rajtuk, mintha az osztályfőnökük lenne. Akinek számít a szülőföld érdeke, az itthon regisztrálja a vállalatait, itthon fizet adót, és nem teszi ki magát külföldi hivatalnokok kényekedvének. Hát ebben igaza volt, ismerte el Alexander Mordov a Rolls-Royce hermetikus magányában. Ráadásul Putin jó előre szólt nekik. Egy nappal azután, hogy 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát, összehívta az első szeánszot. Pár hetük maradt, hogy mentsék, ami menthető, mondta akkor nekik, mert a nyugati országok zárolni fogják a náluk tartott orosz vagyont, bankszámlákat, hajókat, ingatlanokat. Volt, aki hit neki, és volt, aki nem. Aki elhitte, hogy komoly a veszély, az megpróbálta néhány nap alatt átalakítani a bizalmi vagyonkezelőit és a családi alapítványait, a kedvezményezetti kört, a szerződéseket és a záradékokat. Az alapító okiratokat. Feleségek, testvérek, gyerekek lettek a haszonélvezők, a látszólagos tulajdonosok. Menekítették nyugatról, amit csak tudtak. De ő nem. Mert hát nem mindegy. Aki fel volt készülve rá, aki pár nap alatt megcsavart mindent, még annak is elvették, zárolták vagy lefoglalták, amiért csak lehetett. Még azoknak is, akik rég elmentek Oroszországból, és már évek óta Londonban, Monakóban, vagy éppen New Yorkban éltek. Sőt, akik a háború kezdetén a nyugaton megteremtett életüket féltve vették a bátorságot, és jelezték, hogy nem értenek egyet Ukrajna lerohanásával, még azok is pórul jártak. Akik ott sem voltak Putyin szehánszain, még azok is nyugati szankciós listákon végezték. Abramovics, Friedman... Aven, Gúrjelv és a többiek. Ő az első körben a 115 millió eurós nyaralóját bukta Olaszországban, Isia-szigetén, Nápoly közelében. Aztán bukta a 250 millió dolláros hajóját is, mert lefoglalták Triestben, és végül zárolták az amerikai és a brit bank számláit. De a svájciakat nem, és Dubajban sem, és Hongkongban sem, és makaón sem. Hát ennyi, nem katasztrófa. Az orosz elit azóta kevesebbet utazik Európába, járnak viszont helyette Dubajba, Balira, a Maldív-szigetekre, sok felé a távol-keleten. Nagy divat lett például Afrikában safarizni, leginkább a Kilimandzsáró környékén, és persze hajózni a Karib-tengeren, meg persze Dél-Amerika partjainál. Neki újabban Rio a legizgalmasabb felfedezése, a brazil hangulat. Szóval nagy a világ, egyelőre nem hiányzik nekik Európa. Ráadásul, és ebben Putyinnak megint igaza lett, a háború tovább gazdagította őket, akármit is foglaltak le tőlük a nyugatiak. Az csak apró pénz ahhoz képest, ami a színfalak mögött a markukat ütötte. Az infláció és a világpiaci nyersanyagár emelkedések az elmúlt években újabb és újabb milliárdokat tömtek a zsebükbe. A nyugati sajtó erről persze hallgatott, mert kínos lett volna bevallani, hogy a listázás sok hűhó volt semmiért. A szankciók totális kudarcot vallottak, az oligarchák nem hogy rosszul jártak, hanem épp ellenkezőleg kifejezetten jól. Az orosz milliárdosok vagyona 2022-ben kezdte a madél utáni tarhálást Putyin, mintha nem is róluk beszélne, hanem csak úgy általánosságban, de aztán helyesbített. Az önök vagyona a háború előtt összesen 353 milliárd dollár volt. Egy évvel később, 2023-ban már 505 milliárd, most pedig 678 milliárd dollárnál tartunk. Tavaly 10 dollár milliárdosunk volt, idén már 132 van. Uraim, tárta szét a karját Putyin, talán köszönetet mondhatnának nekem az ukrán háborúért. És ekkor valami olyan történt, amit még Alexander Mordov sem látott soha. Kitört a tapsvihar. A hűvös, elsötétített limuzin hátsó ülésén neki dőlt a titánötvezető pohártartónak, és közben elmerengett a délutáni jeleneten. A Rolls-Royce épp elsuhant a Bolsoly a Moszkvai Nagy Színház nyolcoszlopos klasszicista főhomlokzata előtt. A Moszkvai otthonába tartott, a Szretjenszki bulvárra. Mordov, az orosz acélbáró, aki egyben a legnagyobb orosz bányaipari részvénytársaság többségi tulajdonosa is volt, az egyik legszebb moszkvai műemléképületben lakott. Egy 1899-ben épített, historizáló, olasz stílusú palotában az egykori Rosszia biztosítótársaság legfelső emeletén. Az egész épület az övé volt, de a nagy részét kiadt viszont a tetején kialakított magának 700 négyzetmétert. Csak bútorokra 3 millió dollárt költött, festményekre viszont 70-et. A vagyonát 20 milliárd dollárra becsülték. Amikor Putyin köszönetnyilvánítást várt tőlük, felállt az aranyfoteljéből Oleg Gyeri paszka, ez a csúszó mászó, dühöngött magában mordov, és megtapsolta Putyint. Aztán a többiek is. Mind felálltak és tapsoltak. Viktor Rasnyikov és Andrei Melnyicsenkó, a műtrágyamágnás, meg Potanyin, Wexelberg, Arkadyi Rotenberg és Germán Hán, a befektetők fejedelme, mert Oroszországban lassan minden oligarchára ráakasztanak valamilyen eposzi jelzőt. Tapsolt az összes, úgyhogy a végén még ő is. És persze Vecseszláv Kuduhov, a cukorkirály. De Gyeri Pászka kezdte, az alumíniumbáró, az a csúszó mászó. Ő emelte idáig a megalászkodás szintjét, hogy most már állva kellett tapsolniuk. Persze érthető. Az ukrán invázió után négy hónappal a Moszkvai Egyetemen tartott beszédében Gyeri Pászka egy pillanatra elveszítette az önuralmát, és képes volt kolosszális hibának minősíteni a háborút, komplett őrületnek, ami szerinte bezárta Oroszország előtt a pénzpiacokat. Pár hétre rá az egyik moszkvai bíróság adócsalásra hivatkozva zárolta, aztán elkovozta tőle az egymilliárd dollárt érő luxusszállókomplexumát Szocsiban. Ennyit arról, hogy Oroszországban legyen az embernek bármilyen is, hogy itt jegyeztessék be a cégeiket. Azóta tapsikol gyeri paszka putyinnak, mert most már fél tőle. A nyugat záról, Oroszország elkoboz. Nem egyszerű. A második tarhálási szánsz 2023. márciusában történt, jutott most Mordoveszébe, Akkor 14 voltak hivatalosak a Kreml-Szent Katalin termébe, és pár óra alatt 9 milliárd dollárt buktak. Putyin ötszázalékos extra profit adót vetett ki a vagyonukra, hazafias segítségnek álcázva. Akkor még nem tapsolt senki. De ma délután már igen. Ma tizenhat milliárdot tarhált tőlük az elnök, könnyedén mindenféle fenyegetőzés nélkül, mert mindannyian pontosan tudták, hogy mi is a helyzet. A halkan suhanó, golyóálló üveggel védett Rolls-Royce megérkezett az ötemeletes, sárga téglás saroképülethez. Huppant egyet a patkán, amikor ráfordultak a bejáratra. Alexander Mordov hirtelen felnézett, és bár a gondolataiba merült, felületesen mégis érzékelte, hogy hazaért. A járda üres volt, úgyhogy a fő előtt is megállhattak volna, hiszen ebben a kis mellékutcában szinte sosem járt senki. Ennek ellenére ő már évek óta nem tette ki magát semmilyen veszélynek. Soha nem sétált Moszkvában egyetlen métert sem. Soha nem szállt ki az autójából, még éttermek előtt sem, csak és kizárólag földalatti alatti garázsokban. Ahogy a kapu kinyílt, a Rolls-Royce orra előre billent, mert a palotaépület föld alatti garázsába vezető út meredeken lejtett, körkörös ívben kanyarodott lefelé. Két szinte tereszkedtek Mordov saját privát parkolójába. Mire odaértek, ott is kinyílt a vasrácsos kapu, úgyhogy lendületből hajtottak be erre a szintre, ami pont akkora volt, mint az egyemelettel fejjebbi, a palota épületben dolgozók részére kialakított teremgarázs. Ezt viszont csak ő használhatta, mind a hetven férőhelyet. Amiből húszat igénybe is vett a kocsiparkja. Korábban, két éve ugyanis már harminc hármat mert az európai autóit azért időben kimenekítette. Olaszországból, Monakóból és Londonból is hazahozatta őket, ne kobozzák el még azokat is. Elég volt bebukni a jachtot. Brit és monakói rendszámú Lamborghini-k, ferrari és bugatti sorakoztak a narancssárga fal előtt, és persze régi jaguárok meg amerikai Chevroletek. Mordov oldtimer autó gyűjteménye A sofőr a privát lifthez hajtott a Rolls royce -szal. A milliárdos oligarha mindig itt lépett ki az autóból, és lépett be a liftbe, aminek most is rögtön összezár majd az ajtaja, és már el is tűnik vele. Közvetlenül felviszi az ötödik emeleti penthouse zárt előszobájába. A Rolls Royce Phantom modellje egészen pontosan 165 cm magas. Alexander Mordov viszont 181 centi volt. A álló limuzimból mindig csak akkor lépett ki, amikor az a lift elég gördült, és már kinyílt az ajtaja. Összesen négy másodperc. Moszkvai élete során összesen ennyi időt töltött nyílt térben, de még ezt is egy páncélautó fedezékében. Magából, a fejéből ekkor is csak 16 centit mutatott. Általában egyébként külön autóban testőrök is kísérték, de erre ma délután nem volt szükség, hiszen Putyinnál jártak Remölben. Így viszont a lift elé érve senki sem lépett a Rolls Royce ajtajához, hogy amikor ő kiszáll, enyhén lenyomja a fejét az autó tetőszintje alá. Fedezékbe. Hogy amíg a lifthez ér, addig se legyen a feje magasabban, mint amennyit a limuzin kitakar belőle. Ma délután csak a sofőr nyitott neki ajtót, Mordov pedig maga szállt ki az autóból, kicsit előrehajolva, mert már testőr nélkül is megszokta a fedezékben maradás mozdulatát. Ez szinte automatikus volt. De persze, mégsem lehetett mindig és mindenhol tökéletesen csinálni. Legkevésbé a saját palotája saját parkolójában, a saját rolls, -Rolls kiszállva, a teljesen üres parkolóteremből, a teljesen üres, csak az ő számára fenntartott lift belépve. Mordov mégsem tölthette egész életét rettegésben. Úgyhogy az enyhe előre görnyedés csak tíz centit csökkentett a magasságán. Nem volt tökéletes a mozdulat. 171 centire sűjjett le a feje a 165 centis autó mögött. 6 centi tehát kilátszott belőle. Egy mobiltelefonnál is kisebb felület, villanásnyi időre. Apró könnyelműség volt. Nagyon apró. Stanislav Csecskó újja nyugodtan pihent az orosz gyártmányú VSS-es Vintorez mesterlövész puskaravaszán. Ugyanazzal a nyugalommal, amivel ő maga várt, most már hosszú ideje Oroszországban. Türelemmel, nem kapkodva, feltűnés nélkül, nyugalomban, mert tudta, valahogy érezte, hogy mindennek eljön a maga ideje. Ennek a lövésnek is. És most el is jött. Neki és a többieknek is. Madér után Moszkva különböző pontjain, különböző fegyverekkel, különböző célpontokra vártak mindannyian. Az összes ukrán származású francia idegen légiós, akiket 2022. márciusában a lengyel határon szervezett be a francia szolgálat, Ő már két hete rejtőzködött ebben a parkolóban, egy leláncolt koszos kukában, a hátsó csótányokkal teli sötét sarokban. Bogarakat evett napok óta, mert minden más élelmiszere elfogyott. Számára csak ez a fehérje forrás maradt, a büdös moszkvai bogarak. Francia fegyvert nem kapott, mert ezt majd itt kell hagynia. Üzenet lesz ez is, már mint az orosz vintorez. Összekuszálják vele a szálakat, rájött erre magától is, értette a feladatot. De a vintorez amúgy is megfelelt. Hangtonpítós puska, okos orosz fejlesztés – Négy centis súlyos lőszerrel kellett használni, hogy a lövedék lassú legyen, és ne lépje túl a hangsebességet. A nehéz Vintoresz csak 280 métert tudott megtenni egyetlen másodperc alatt, vagyis lassúbb volt a hangsebességnél, cserébe viszont elmaradt a hangrobbanás. Úgyhogy tényleg csendes fegyver volt. A húsz centis hangtompító szinte minden hangot elnyelt. A lőszer ráadásul gáztöltésű. A ravasz meghúzásakor a nagy nyomású gáz félre dobja az üres töltényhüvelyt, és beengedi a tárból az újabb lőszert, így a következő lövés írtózatosan gyorsan jön. A Vintorez mester puska másodpercenként 15 lövedéket tud a cél felé elindítani. Csecskó a legnagyobb tárat tette a fegyverbe, 30 lőszert. Vagyis két másodperc alatt fogja az egészet kiüríteni, majdnem síri csendben. A fegyver egy régi kabrió jaguár vászon tetején pihent, az újja pedig a ravaszon. Hetven méterre a lift ajtótól. A mozdulat egyszerű lesz, számára legalábbis az. Begyakorolt, ezerszer elismételt izom, csont, levegő és légzés formáció. Az emberi test fókuszált akarat kisülése. Amikor kinyílt a limuzin ajtó, amikor a sofőr hátralépni látszott, hogy helyet adjon a gépkocsiból előre kilépő orosz milliárdosnak, akkor az orjában, az 1500 fős ukrán falucskában felcseperedő Stanislav meghúzta a ravaszt, és két másodpercig úgy tartotta: A karizmai acélkeményé váltak. betontesttel fogta a vállának feszülő halálkasát. Olyan erővel, hogy a cső nem rángatott, nem ugrált szaggatva, hanem, mintha csak lebegne, lágyan odébb két centit, és közben egy kicsit még felfelé is. Két másodperc. Mivel Stanislav Csecskó körülbelül hetven méterre volt a lifttől, az első lövedék már megérkezett a rolls royce amikor az utolsók épp elindultak a halálos úton. Tökéletes, feszes sorozatban, enyhe ívben repültek egymás után, hasították maguk előtt a levegőt, és fémka áltak álltak össze a térben, amely a limuzin teteje fölé érkezve egyetlen nyisszantással lesújtott. Kaszavágásszerű, lefejező hóhércsapás lett belőlük. Az élesen becsapódó sereg a Rolls-Royce teteje fölött két centivel tolta maga előtt a levegőt, és sziszenő vérspritceléssel skalpolta meg Alexandr Mordovot, aztán folytatta a vágást, és lenyakazta a magasabbra emelkedő sofőrt is. Mintha csak egy szamurájkart sújtott volna le, csendben, éles, fémes suhintással, de mégis könyörtelen szabályossággal. A lövedékek csattogva fúródtak a falba, a vér pedig, mintha egy avantgárd festő, heves karmozdulattal vörös festéket spriccelt volna a vászonra, emelkedő ívben piros, permet borította be a falban húzott, két méter széles szegecselést. Az 57 éves milliárdos észre sem bette, amikor meghalt. A teste megskalpolva bicsaklott össze, aztán elterült a nyitott lift ajtóban. Pár másodperc múlva az összecsukódó ajtó csilingelve érzékelte, hogy az útjába került valami, ezért újra kinyílt. Aztán ismét be akart záródni, de az előtte fekvő testbe ütközve megint kinyílt. Ez maradt, Mordov után, egy lágyan csilingelő, kibenyíló lift liftajtó tehetetlen programzavara. A világsajtó másnap nem értette, hogy miért Putyin közeli dúsgazdag oligarchák haltak meg. Hiszen eddig mindig az ellenfelei lettek öngyilkosok. Most viszont mind a négy áldozat Kreml párti volt. Előző nap részt vettek az orosz elnök megbeszélésén. Úgyhogy mindenki az ukránokra gyanakodott. Vladimir Putyin is.